بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا اشرتم تهلندرو هات لوذرو هات ادرو هات ان داوت ما تهلندرو ومتما تهادرو ومت داوت پرتينдим تهاله كركويم لوداتا ده بكيمه تا الله تشفريم محمد صلى الله عليه وسلم وفاميلنه تي شوكت dhe të gjithë ata që ndjehin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, po vazdojmë vetë sot me lehen Allah të mëdhëruar, me legjëratat tona të zakonshme pas namazit të sabahut dhe jemi duke udhëtuar në botën e ahiretit, duke shpalosur stacion pas stacioni ku do të kalojnë njerëzit. Dhe kemi përmendur se udhtimi i njerëzimit në botën e përtejme Nuk për cilë gjithmonë me situata të mire dhe të favarshme për te Por ka dhe situata të vështirë dhe sprova të lojlojshme Që varsisht nga veprët e njeriut ashtu edhe përjetohet ullëthimi Andaj kemi thënë se në atë botë vlerësohen gjërat ndryshe Tërësisht ndryshe nga vlerësimi i kësaj bote Në këtë botë jo gjithmonë njerëzit vlerësohen në basë të veprave Por vlerësimi tyri mund të bëte në basë të interesave tështë Dhe në bazë të xheravet të tira ku jo gjithmonë i miri favorizohet, ku jo gjithmonë i drejti është ai që i pët përparësi. Kjo botë është e tillë e përzier e mirë me të keqen, e drejtë me si sprov, të padrejtin, pasi këtë botë Allahu xhellahu ala e ka krijuar si sprovë. Për botën tjetër është tërsisht ndryshe. Ndërtohet në vl në vlerësime dhe në kritere krejtësisht të ndryshme. Andaj kemi përmendur Stacioni është shumë i të shomta dhe kemi ardë tek një stacion i rëndësishëm i cili padyshim është një sprovë dhe nuk është lehtë të kalohet ajo, por me ndihmën e Allahut Azza Jall ata që në këtë botë janë përgatitur do ta kenë të, të lehtë. Fjala është për stacionin e quajtur as-Sirat. Sirati që në gjuhën e sharia titë kështu ka ardhur e emërtuar. A thua vott çfarë është Sirati? E qka është përqëllim me këtë stacion që përflasim për, për te. Sirat në gjuhë në rabi thuhet një rrugë që kalohet. Në këtë rast bëtë sjalë për një ur të vendosur në bi gjehenlem. Gjehenemi i ka dy andë dhe vendoset në bitë një ur që njerit kalohet në bitë. Si është kjo ur, si duket kjo? në arale çu kem nga sa është e fshehtë për ne. Po në gjithmonë tëra që e themi, i referohemi kujt? I referohemi shpalljes. Fjalëve të Allahut xhalla xelaluhu dhe i referohemi haditheve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj në tërsinë e haditheve që kanë ardhur për këtë siratën është përmendur se është një urë e rëshqitshme. Nuk është rrugë stabile, është e rëshqitshme. Dhe krahas asaj që është e rëshqitshme dhe jo stabile është e hollë, shumë nuk është e gjatë, nuk ka do të thot hapësirë mjaftueshme për të një stabilitet dhe për të kaluar komat. Gjithashtu të përmendën kënd hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se anash kësaj ore, anash kësaj ore janë disa djemba, madje edhe disa do të thot pa ishte caktuara që tërheqin njerëzit që të pengojnë kalimin e lehtë aty mbi këtur. Dhe në situatat të dryshme duke kaluar nga peshorja nga shpëndorë e vetushka vë e kështu më radhë vinë deri të ura e siratet kush kalën bi sirat nën sirat është gjëhnemi i ndezur andaj me kalimin bi sirat është për qëllim fjale Allahu të të gjernë në sunët të kathur le letar, të rëhun në lë gjëhim gjithësësi Allahu thotë keni me e pa Gjahimin Keni me e pa gjehnimin Edhepse nuk denoni keni me e pa edhe, edhe të pamurit e gjehnimit E ka ursin e vetë Që e do të aseroj misharë në fund të këti ispjegimi Jo të gjithë Do të spravohen mesirat Nga sekata atil të cilet Do të tëtë E përfundojnë u thimin e tyren Këtë botë maheret Jo në kuptim të shpërblimet Por në kuptim të denimet Andaj ata që kanë muhuar Allah në azogjel kanë mëhuar botën tjetër, për ata që është pregadi denimi për ta, dhe tëtë nuk ka sirat për ta. Nga që sirati është sprovë, nërsa ata që nuk kanë besuar, ata që kanë mëhuar, për ta nuk kanë nevojtë të sprovohen. E kur sprovohet, pra? Tek sirati ka në hadithet për pegamberit sallallahu a të sellem, se vijen ata që janë thyrë në emër të adhurimin dhe Allahot. Janë thyrë në emër të Adhurimin ndaj Allahut janë thelami të Islamit. Por ju të gjithë kanë qenë të sinqertë. Por ju të gjithë kanë qenë të pastruar nga hipokrizia dhe munafikllëku dhe dyftësia. Andaj Allahu Jellahu Ala i sill të gjithë para kësaj ure. Dhe sikurse ka në hadithën e Aishës Radiyallahu Anha ku ka thënë pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam se duke dëshëruar njerëz me kalu urën apo faiza hum fi dhulma i ka plan të gjithë këta një errësirë e madhe nuk shihet as ura as asgjë asgjë nuk shihet e pastaj that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu u ndon njerëzve dritë për të kaluar varësish nga veprat e tyre nafsë i u ndon Allahu dritën varësish nga veprat e tyre ndërsa ata që nuk e kanë pashtë ndriçuar zëmrën me besim nuk kanë mundësi të marrë dritë se s'kam pas drejt kët botë, e s'ka për ta as në atë botë. Ço shto të kjo dynjë. Kush ka marr drejt këtu e merr me veti. Por ata që kanë adhuru Allahun për syje për faqe, jo me dashurinë të zemrës, jo me besim të thellë. Po për hotë të njerëz, vepratër të fjalëve, jo për Allah në ato gjël, këta nuk ju nuk nuk ju ndriçojnë vepra tyne. Nuk ju ndriçojnë vepra tyne. Prandaj edhe e humbin drejtën dhe e humbin orientimin dhe e humbin mundsinë që të kalojnë suksesshëm mbi urën. Dallahu subhanahu wa ta'ala për këtë situatë shumë të frikshme thotë: "Jo e thonë munafiqët dhe munafiqatet, për ata që besuan, "Nërgjiteni, ne kërkojmë me emrin e dritës suaj." U thuan: "Kthehuni pas, kërkoni dritë." Allah subhanahu wa ta'ala thotë në atë moment, në atë ditë, thonë kush el munafiquna wal munafiqatu? Munafiqun, diftursha Ata që s'kanë qenë sinqert, ata që përshuja për fasha ka në dhuru, Allah u në falë, nga bura dhe nga gratë, i thonë besimtarve të drejtë që Allah u kanë do në dritë, unë dhuruna, apo në pritë me dhe nebe, apo në mërni me veti, në, në temis me nurikum, që të marim nga drita juve, që s'bashkum me dritë në juve të kalëmna. I thonë, këllër gjë uvarakum, këthe në mra pa pak, fel të misu në ura, Kleanumropa, shkolimropa kërkon editen ku? Po kërkon editen te pun te jua se gjeni, kërkon te te dunja te kërkon ku e gjend drita? Nëse se keman te dunjave. Prandaj ata posa dëshojnë me e kalurën, hipi mbi ta doën me kalu, duke shpresuar se do të ndezet drita, do të kan mundsi me kalu, rrsqasen nga ky ur dhe binë në xehnem Allah na ruaj ta von. Kota të cilët dritës se kanë shumë të fortë. Prandaj ata që nuk binën më një herë pejgamberi s.a.s. më ka përmend se njerëz mund do të sikur të thashmë gadırita vares nga fundet e tyre apo andaj ka thonë pejgamberi s.a.s. ka për juve që u jepet drita so një bie shkëmbëdhë. Drita e madhe. Ka dikujt i jepet më shumë se kaçë pejgamberi. E ka dikujt tjetër më pak se kaçë. E sa është më shumë se kaçë jepet drita sikurse sikurse vetima a e dhe e ka dritë fëqish me, akë, po vetima si e ndryqonë të ersiren, andë e ka dritën si kurse ersira, por edhe shpejtsin e kalimit e ka si kurse vetima. Un, a e kalon me shpejtsin marramansa, e ka dëso që e kalon pak më nga dalë se kaq, e pak më nga dalë, e pak më nga dalë, e pak më pak, pak dritë, dhe rësot pëthot pejgamberi s.a.sallem, ka njërin nga besimtarët që s'ka shumë dritë, mirë pëthot e ka dritën, Sa ndryqen gjishti i madhi këmbës e ti, subhanë Allah Aq, i banë dritë pak, ec Si të fikët e drita, ndalët Ndezit për sëri, ec E kështu me loë, subhanë Edhe kjo e sprovë për te Edhe kjo e frikë që e përjetojnë këtë moment Apo kalen, apo bjen, është një sprovë Që Allahu për pa e pastrojnë këtë besimtar Që kur të kalen uren atje Kalen i pasën nga mëkatët eventuale që Ska arritë më u pastru në stacionit e Në stacion ndai kohë të sa që kaloj sikurse vetima e disa që kaloj sikurse kalon kaluar si, si më i shpejt e disa të dukë vrapuar, disa të dukec, madje disa të dukë kaluar rjogas, Allahu na ruaj. E disa duke u thërryequr zvarr e duke rëshqit e duke umohet ka përmburat pejgamberit sallallam me ndurat ndërrësme të kalimit të kësaj ore, të gjitha këtu në bazë të veprave. Të gjitha këtu në bazë të dritës që e kamonin në kësaj bote e aysha radjallana e kapit përgambirin sallallahu a sallem e te a dit kuja i dyrguar e Allahot kër na jem në këtë gazep kër na jem këtë moment et e ti kuja i arrasullallahu a sallem që ka një kusht përgambirin sallallahu a sallem nëmesht aja ështi pare që kalen siratin njeri u i pare që ka me kaluhi siratin ashtë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem e thët unë jem të këk sirati duke ju priti uve duke shikua në umet në ti sëmhamallahu Në pasuset i, apo e kalojnë duke bërë dua për seslin që me e kalua. Tha të ju e kaloni siratin, dërse unë e them, Allahume sellim sellim. O zot, shpëtaj, o zot, shpëtaj. Andaj rrënë të kësirati që të bëndua për i zekon për një për një për i gamiris sëllë Allahu sëllëm. Gjithashto është përmen hadithë, se ka të disa vepra që Allahume sellim sellim. I vendos të kësirati për të lut për besimtarin se e rahimu ole amana e rahim është lidhja farefisnore apo raportë mira mes famil me me familjarëve apo që kanë raporte mira nën konflikt nuk ka mospajtim nëse kanë pas këtu e ky raport i mirë ditë gjykimit raporti mir, dit i mirë familiar mes mes familjes prindërve fëmijëve bashkordhëve apo marrëdhëtvë vëllezërve motrave kanë raporte të mira jo ndar të respektojnë këtë dynjë Është ky raport i mirë që kam pas, Allahu është ndërron në krijesë ditë ngjykimit që lutet për ta me kaluar syratin. Edhe ka thonë pejgamberi al-amanah, emaneti, përgjësia, të shlën diçka në emanet, e ke kryqëzuar të emanetin, e ky emanet ditë ngjykimit tek syrati shndërrohet në krijesë që lutet për ty me kalu syratin se duhet atë. Andaj çdo pejgamber e thot fio Allahu mesallim sallim, o Zot, shqetona, o Zot, shqetona nga është frik, nuk është lehtë me të kalu Mir po e pomse në çësën e njëu kodrit mjaftueshme e kanë lënë dritën. Atë i pom dy gjëra që duhet i kemi para së shujt në fund të kësaj lëngërata. E para është shpejtësia e kalimit dhe e dyta është drita për kaluar. Apo, të kaluar. Po a janë këto dyja? E mirë, na, si e ka si e merr njeriu shpejtësinë e kalimit dhe si e fiton njëri dritën e kalimit? Këto dyja tash po dukami pas interesante. Çenka shpejtësia e kalimit dhe drita e kalimet. Shpejtësia si fitohet, dikush e pa mësi, si vetima, e dikush e pa mësi, kalon si, si shpejt, madhe, më i shpejt. Shpejtësit mëdha e kështu më radhata. E ku e morin këta kësh speci? E morin këthe bot. E ku është furnizim kësh speci? A tham se ky vem qoftë sysë sira apo? E mirë na akendojm, a këndojm fatija gjithmon ehdinas siratal mustaqim. Apo shena fatija për mëna sirat. Siratine, mustiqim, në udhëzën siratin e, mështë të qimë në rrugën e drejtë. Andë në këtë dunia qenë ka një urë, në këtë dunia qenë ka një rrugë, sa ma shpejt e kalon urën e kësoj bote, sa ma shpejt e kalon rrugën e kësoj bote, me aqë shpejtësi kimi kalu edhe urën e botës jetër. Që fa nëmë kuptonë kjo? Kjo rrugë Allah që e ka vendosë Allah gjallewala Korani, feja Muhammed sallallahu sallam, apo? ka kërkes ka kërkon pytie bënë këto obligim largopu i kësaj me sa so shpejtsi ti e përfill urnën Allahut me sa shpejti e ka lënë urnën rrotet. Atje po ka dor urna, pe i mund të kenë më roçë zban po, çetën që smet, çe halapo, ka pa kadale. E sa so më shumë të kadalson këtu, aq më shumë dadalson atij Allahu so narut. Sa më shpejt e zbaton këtu, aq më shpejt zbaton atij Allahu. Andaj, ti këtë duniaj e përzihet shpejtin e kalimit. Sa so më shpejt do me kalu atje Aq ma shpejt, bind ju urnëve të logele u ala Hjend kuhaj namazit, hajrishon ka vakte dhe pak Ani, ka dalësoj e veç, njesin ka dalësojt, ma shpejt Si ti nëmong ti, fale namazin, Allah Pse përne mu mën uva shumë mënë Fale me njerë namazin, sa so ma shpejt, i bindesh Allah Ja kynë urnat, e fiton shpeci si, njesin me kalu, me kalu ma shpejt, ata E kështu më rabërën, Andaj, gjdo urën që Allah e ka kërku për tije, gjdo ndalesë që Allah e ka kërku për tije më lërgu, me sa so shpeci ti i bindesh a ti, qaj që te e shpeci njësërme, me kalu. E kuptu shpeci, po e drita, edhe drita është që është topërën, drita është për punëve këtu. E pomë kush ska drita tje, qaj që i skosin qëritet. E po, sa so ma i sinqerë që je, sa so ma shumë e ki p Apo e sa so ma pak e ki për njerëz Nuk të bojmë për shtypje fjallë të njerëzve As lefdatat, as sërtimet Ti e ki mërëndësi Allah me e knoq Apo sa so ma shumë e ki këtë dritë të sinceritetit Aqë ma dritë konezë në tjapë Ka dhe pun Në këtë dunja që Tjapin dritë Për shambull Ka thonë Muhammedi Sallallahu aleyhi sallam Beshiril me shain e fi dhulem Bin nuri tëm Mijomel tjame Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon, "Përgësoj el mesh'ain fi dhulum." Kush janë këta? Ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Përgësoj ata që ecën në ersira në këtë botë." Çfarë është ersira? Allah? Po dalën mas mas si në masaboth apo. Edhe dalën në masacid këto dy vogëtent e pasaqshme. Këto dy vogëtent më rancimi fol xhamia, po veçanërisht sabodha e asia të pasaqshme. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Përgësoj ata që dalin natën, bufal" Dorin natën në ershirt sabot, edhe përgjetha që tonë në ershirt të akshamit fal, tjacis, qka, të tjacis më fal. Veçanërisht të tjacis, përgjoj me çka binurit tam me dritë të plot ditë të gjykimit afër. Andaj ti këtu e merr ditën. E fal sabon me xemat, del natën terr. Nuk osht le të më dalë saba. Veçanë ditë të ftofta, ta, apo tash e më marr abdest, nuk ka le të më bukë të punë. Po Allah po na leton elhamdullahu se po e pa një njerëz tjetër kanë shtypë më bukë të punë. O ta lecën Allah i madnove, alhamdulillah. Andaj, aj që dërnë saba, merë dritë për në një gjukimin. Aj që dërnë një atësi, merë dritë. Apo, aj që ka raportet mira me familjarët e vetë, merë dritë. Aj që e krynë për zësin e manetin e që në venë si duhet, merë dritë. Gjido pun që i sinqert për i të allotë, merë dritë. Pra ndaj, sirati kalot me shpejtsin e siratit të kësoj bote dhe me dritën e sinqeritit të pumën këtë botë e mërë ditë në me kalu në botën tjetëm. Andaj, Allahun e mundëso që të kalujmë me dëvërtet mi urnë e siratet si duhet me shpejtësi dhe me dritë të mi aftushme sa që nuk e vremë këtë kalim. Mirë po, kalimin me siratë është i domazdoshëm. Për gjdo njëri të asaj kategorie që që i si ka maherët. Dhe përmena për fund për e thëmë se gjdo kushko me e pa gjëhnimin. E pëse me e pa gjëhnimin por me jadit begatin Allahut kushtoton atje ku ka pas mundsi me kon e shikoj ku Allahu xhalla ora të ka shpëtuar. Andajën kët boh të mush me boksë si krasime. E shënj njëri çfarë dëgjia bën apo sa i dëmshëm është, sa i devijum është, thosh alhamdulillah Allahu më ka kthysë më ka boshë çfarë. Apo i jadin vlerën ulzimit vetë kur e den të ke çfarë është. Ose kujton veten, ose kujton dikën, ose shvet dikën e endin, në brendin tën dhe mirësin e Allah që e ka bënda i te, kur të ka uzu Allah i më nëmën. Paramena, paramena të shekon në ato erësirat e devimit, ose të kështë qenë si kurse filoni e festeko, a s'ka nuk banë me në nëqmu, po flasë për veti, jo me folë, ama me thonë vetën tone, elhamdëna që Allah i më karujtja s'në ka bënda më ra, më ra në këto, në këto graskat të sheitanit, edhe në këto kurta të mëkateve. Për dhe mes jadin begatin, jadin vlerën begative të Allah të gjelë, e begatia me madhe është kur Allah të shpëtanë, ditën e gjykimit me që në gjëhnemë, po e vlerën e madhe të këse begatia e din në masë të madhe kur është e gjëhnemin i kse njështë duke ra, e duke udenu, ndërsa ti i sigurt shpesëm të kalat, ti jemi kështu i sigurt e me shpeci e stabil, pa u dridh pa u se cu, e kalon këtë siratë që nuk është let me kalu, t nuk është stabil, është i rëshqitshëm, është i vështirë, nuk është let, por i lehtësohet atij që Allahu ja ka lehtësuar me shpërcësinë e fituar dhe me dritën e ndriçuar me ato veprat e tij që Allahu ja ka dhënë. Allahu na ndriçon rrugën e kësaj bote, të na ruajë nga errësirat e devijimit dhe mëkateve, të lëna mundsojë që me të vërtetë me shpërcësi që Allahu është i kënaqur atij të bindemi, e që pastaj me këto dyja ta fitojmë edhe dritën dhe shpërcësinë e kalimit të orës së syratit. Allahu e shkha l-i et me kajsh ku yudofun. U sallallahu ala muhammadu ala a'lihi wa sallamu sallamu sallamu sallimu kreer.